і смертю своєю довела, що найтихіше на позір радянське-українське село завжди лишалося бомбою для окупантів. Є тимчасово безіменні люди, що впали на попелищі. Їхніх імен не було в рапорті. Але, пам'ятайте, не було безіменних героїв. Стоячи біля пам'ятника, я думав про це. Піонервожата задумано стояла поруч зі мною. Гарна дівчина. Власне, не таке вже воно й дівча. Радше молода жінка. Гарна, худорлява. Вперше придивився до неї. «Ви давно тут працюєте?» «Ні, зовсім недавно. Приїхала на два місяці. Людмила Годик доводилась мені тіткою. З усіма, крім Поліщука... Тут легко розмовляти про неї. Але ж він єдиний корінний мешканець. Решта усі приїжджі. Хочу з сином трохи побути тут. О, ви з сином, а чоловік? Я відчув, що ляпнув дурницю, бо піонервожата нічого не відповіла. Мовчки підійшла до меморіального напису і поправила квіти біля нього. На ній була сіра спідниця, під колір каменю, а руки засмагли до темного кольору бронзи. Пробачте, як називати вас? Моє ім'я ви знаєте? Віра Анатоліївна Годик. Віра. Гарно. Вона простягла руку і легенько стисла мою. Приємно вітати тут відомого поета. Та? Я поводився як людина, що звикла до всяких там вшанувань. «Тисячу літ минуло відтоді. У віконному склі відбилась моя невесела фізіономія, і я подумав, що добре було б, коли б оце прийшов зараз той відставний льотчик. І посміхнувся сам до себе, і полегшало на душі. Так хотілося працювати, що руки мені боліли, перечуваючи клавіші друкарської машинки». Очі боліли, перечуваючи сліпучий білий папір на столі. Всі друзі та недруги обступали мене, чекаючи на завтрашнє слово, і дяка їм серед тих людей не було байдужих. Для мене були й лишаються загадкою ті, хто існує в абсолютному вакуумі, вільні від знивах та симпатій, від бажання поговорити з ким-небудь, Звільнені врешті від усякої причетності до сьогоденних справ, смертельно ситі і жахливо самозакохані люди. Час, коли голодом болить в тобі жага до завтрашньої роботи, коли болісно думається і так боїшся виявитись порожнім, забутим глечиком, де споконвіку збирається лише порох, збитий усірі м'які пластівці. Я завжди найбільше боявся такого часу і почуття своєї загубленості в світі. Самотність не протипоказана, митцеві лише в хвилини прозрінь, а в мене щось недобір із прозрінням. Сніг шурхотів на твердому підвіконні, вітер проривався в під'їзд, і слухаючи тишу в кімнатах, я чув м'які кроки вітру на сходах. Він штовхав плечем двері і нечутним пальцем вів по дзвінку. За плечима у вітру ходив кіт. Задумливий кіт з ніякої квартири. Він жив на сходах ще з грудня. І ніхто не наважувався вигнати його взиму. Світ принишк навколо. Іноді він озивався у телефоні. Але потім змовки там. Я лишився наодинці з собою. Звичайний мій робочий стан у великому місті. Сиджу з непочатою книгою на самоті. Вітрових кроків на сходах вже не було чути. Хтось наполохав вітер. Але біля дверей подзвонили. Хоч я не хотів повірити, що можуть прийти в гості за такої погоди доки не відчинив і не побачив Дмитра. Колись ми разом з ним вивчали медицину, шість років у паралельних групах.